Малашка йшла осторонь і мовчала. Вона думала: "Чи прийдеш, малашко? Бо я прийду, хоч би мене батько прив'язав". "Прийду", на силу почув Лаврін одне її тихе слово. Лаврін спинив воли і водив слідом за малашкою очима, доки вона війшла в свою хату. Тоді він повернув воли назад і поїхав додому. Збієвець до Самогор була простіша дорога, але Лаврін поїхав назад тим самим шляхом, куди йшла малашка. Йому здавалось, ніби дівчина погубила за своїм слідом квітки та зорі Лаврін приїхав додому аж о півночі Батько напнув його мокрим рядном «Чого це ти так довго барився, не їздив з мішками в Крим?» «Та там у млині так завізно, що трудно було дотовпитися, мусив застоювати черг до самого вечора», – отбріхувався Лаврін «А я думав, чи не поламав ти часом воза?» – говорив сердито батько Малашка ввійшла в свою убогу хатину і стовпом стала. Доки вона йшла поруч з Лавріном, доти на неї неначе південне сонце світило, а як увійшла в хату, для неї неначе сонце впало з неба і одразу стала темна ніч. Мати загадувала їй роботу, робота випадала з рук. Вона пішла в садок, стала під вишнями, схиливши голову, і для неї все здавалося, що вона йде зеленим гаєм поруч з Лавріном і ніяк не перейде того гаю. От вона ніби сходить з гори, входить в темну долину, а з долини знов виходить на гору і знов поруч з Лавріном спускається в яр по під дубами. А Лаврін ніби дивиться на неї ясними веселими очима та все говорить, мов Соловейко щебече. Тихій та смирній дівчині йшла на душу пісня. «Чи ти, дівко, сьогодні здуріла? Чи на тебе наслано?» – крикнула мати. Малашка була з поетичною душею, з ласкавим серцем. Часом вона в своїй розмові не самохідь вкидала слова пісень. І Зелений Гай, і Лаврін, і його очі все разом щезло. Малашка важко зітхнула і пішла в хату до роботи. Другого дня, в неділю, Лаврін не міг діждати вечора. Ніколи йому день не здавався таким довгим. Надвечір Лаврін накинув на плечі свитку, взяв у руки сопілку і пішов до млина. Йому здавалося, що його туди несуть крила. Цілу дорогу то сопілка його грала, то пісня ніби сама співалась. Лаврін прийшов до росі. За високою скелею перед ним розгорнулась долина з вербами. Гребля, рось, млин над росю. Вечірнє сонце, так як і вчора, обливало ясним промінням всю долину. Вода під колесами шуміла. Лаврін глянув на місток на потоках. Малашки не було. Подивився під ту вербу, де він стояв з возом. І там її не було. Понад росю над самим берегом росли довгими рядками верби та лози. На одному камені під вербою сиділа малашка. Лаврін углядів її голову з квіток. Сопілка сама защеботала, як перепілка. Малашка вигляділа Лавріна на греблі, встала з каменя і стала над водою, похиливши голову. Лаврін перейшов через греблю і на силу продерся через густі верби та лози, переплетені білими крученими паничами та ожиною. «Добрий вечір, малашко!» – тихо промовив Лаврін, взявши її за руку. «Доброго здоров'я!» – обізвалась ще тихіше малашка, і її очі стали повні сліз, як криниця води. «Я думала, що ти не прийдеш. Чого ти так забарився? Чи тебе мати не пускала? Чи батько сварився?» Сядьмо, малашко, та поговоримо. Вони сіли на довгому, як стіл камені. Сонце світило на їх заросі і пронизувало зелені верби, кущі високої осоки коло самого каменя в воді, високий кущ очерету з кудлатими китицями, що закривав їх млина. Чого ти, малашко, така сумна? Брови твої чорні лице біле. Де ж дівся рум'яни з твого лиця? Я цілу ніч спала, як не спала. Все ніби гуляла з тобою в зеленому гаю та квітки рвала. Все ніби дивилась на тебе, не надивилась, говорила з тобою, не наговорилась. Лаврін розпитував малашку про її батька, матір, за сестер та братів. Вона йому розказала, що її батько бідний, що мати її дуже любить і жалує, що в неї багато маленьких сестер та братів. Лаврін обняв її тонкий стан, і вона схилила йому на плече голову, заквітчану маком, настурцями та м'ятою. На Лавріново лице похилились свіжі квітки маку та пахуча м'ята і прохолоджували його гарячу щоку, не наче холодна роса. Малашка розпитувала Лавріна про його батька, про село, за самогорських дівчат. «А вода в росі тихо плинула, потоки гули, не наче десь далеко у лісі».